katika kuangazia suala la upangaji endelevu wa miji nimeanzia katika kata ya Nshambia kwenye mtaa wa Migera ujenzi uliofanyika hapa wa nyumba za tofali na za kwa mabati unafanana kabisa na uliofanyika katika mitaa mingi ya munisipali bukoba. Koba ikiwemo Hamgembe, Omkigusha, Ramishenye na Nyakanyasi ambapo baadhi ya nyumba hizi zimejengwa juu ya mawe, zimebanana na nyingine zimeunganishwa kwa wamiliki tofauti ilihali hakuna barabara inayoweza kupitisha gari hata kwingine pikipiki haiwezekani kabisa. Mimi naitwa Matias Vibatto naishi mtaa wa Migera eneo la Nshambia. Okay. hapana shaka ni nyumba yako. Na jinsi majirani zako walivyojenga iliali hamujaweka barabara inawezekana kuwa hauna hati ikimaanisha eneo hili alijapimwa kabisa? Eh ndio kwa sababu kwa sababu bila bila, bila kuwa ku, bila kuwa na hati maneno eneo, eneo lile alijapangwa. Maneno inakuwa katika mpangomaji eneo ile alijapangwa. Na maeneo mengi yanachotokea ni kwamba viongozi wa serikalini e, maeneo kwa maana ya kuyapima au kuyapanga kabla ya watu kuja kuomba hati au kabla ya watu kujenga. Kinachotokea ni kwamba serikali inafuata watu wamesha halafu alafu ndio nataka kuwapimia ili wapate hati. Wakati inabidi aanze wa, serikali ipime maeneo Halafu na sisi tuende kujenga. Kwa hiyo unakuta maeneo mengi sisi tumejenga wakati hayajapimwa. Kwa hiyo kuja kuyapima wakati wananchi wameshajenga kwa kweli na kwa ni changamoto Yawezekana hata majirani zako hawa pia hawajapimwa eneo. Maeneo hapa vote nilipopote maeneo yote hawajapima. Kama mtamu mzima haujawahi kupimwa kitaalamu ni ishara kwamba wamiliki wote hapa hawana hati na bado hapajapangwa kwa maendeleo endelevu ingawa mikakati ya upangaji wa miji na vikao vya baraza la madiwani. Mimi naitwa Mwajabu tano ni diwani kipindi cha, cha tatu kwa niko kama ya mpango mechi na mazingira ya Bukoba. Nahitaji kujua kwamba ni vipao gani gari mnavitoa kwa sasa. Kutokana na ileani ya chama cha mapinduzi, kitu tunachokifanya sasa hivi ni urasimishaji wa ardhi. Yaani mtu unapimwa eneo lako jinsi lilivyo, unapewa hati kitu ambacho kilikuwa hakipo. Ndio mpango tulionao sasa hivi ya municipality Bukoba. Okay, sasa pengine urasimishaji huu ambao mm. unaendelea kwa sasa, mm. kwa watu wamekuisha jenga tayari na wapo ambao wamejenga pasipokuwa na maelekezo mm. ya wataalamu mtafanyaje ili kuweka mpangilio sahihi sasa kwa watu waanisha hapa hadi yani kilicho pesa hivi ni kushirikishwa tunamshirikisha mwenye hiyo eneo anatoa eneo la barabara kama eneo lake linaonekana lina wananchi wale wako tayari kumchangia ili aweze kusogeza nyumba yake kama ili kupisha barabara hatutaki mtu adhulumiwe hatutaki kelele huu mradi tunataka uende vizuri pingine ambacho unafikiri kimeikwamisha kamati ni kitu gani kipataaira kipa mtu kipataaira za ku za kueleweesha zaidi watu unaona manake uh, budget ilikuwa ikutengwa hii ya kwenda kuhamasisha watu kwa ajili ya urazimishaaji yani sasa hivi kinachogomba hapa ni ni budget na wilaya nyingine zimeshaanza kama Mleba waliisha anza ni kwa nini uh, budget ya mipango miji aipewe kipaumbele kwenye halmashauri. la shauri kuna siri zinakuja kutoka serikalini zinasema mwishie kiasi fulani izendo zinatuhamisha sana lakini hicho ilelekeza kwa tulikuwa tumepangiwa viwanja kupima viwanja ambavyo viko maeneo ya wazi ambavyo si vya watu ile viwanja vilikuwepo tu hivyo hivyo tukavipimisha, hivyo na vinyeto tukashirikiana na ubia tu. Na unafikiri labda mpango huu utasaidia mji kuwa endelevu. Eh, hey, utasaidia mji kuwa endelevu na utakuwa natamani. Kitu kisha kuwa na hati lazima kiwe natamani na barabara zimo. Mm -hmm. Tulipokadia majumba yanaweza kuwa mangapi na mashamba? Tukaona kila mtu kwanza alipe 200,000 na sasa hivi ndio tunaorozesha hizo 200,000 baada ya mwezi mmoja naweza kukupata kuno ambayo ikakamilika. Biabato wewe tayari umejenga na majirani zako wote amna hati kama ulivyosema. Lakini almashauri inafanya mikakati ya kuwafikia kupima na mkubaliane kama ni kubomoa, kuacha sehemu ya barabara au miundo mbinu mingine. Hii kama mwananchi unaizungumziaje? Naona ugumu kidogo wa maeneo yetu ambayo hayajapimwa na wakati tumeshajenga kuja kupimwa tena kwa sababu wakati tunajenga kuna nyumba ambazo unakuta mbele yako mtu akikacho kwa nyumba mjenga tu Kwa hiyo mashauri kija kupima maeneo lazima ipate changamoto eneo linampimia nani. cha mbele ambaye ameweka choo kwa nyuma au inampimia nani. Mkoa Kagera una miji kumi ambayo pamoja na uwepo wake bado inahitaji kuendelezwa. Nimefika katika ofisi ya mkuu wa mkoa kujua mikakati ya uendelezaji miji hiyo ikoje. Uh, Mimi naitwa Ashaf Abdul ni afisa mpango miji katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Mikakati ni kwamba siku zote mamlaka za miji na halmashauri ambazo mzizo mamlaka za upangaji na maelekezo yalishatolewa na wanajua kwamba yaani maeneo ambayo hayajaendelezwa wa mipango na yale maeneo ambayo tayari yameendelezwa wafanye wa, wa yale maeneo Sikuata upgrading kuna kuepo na miundo mbinu ya barabara lakini pia kuna ma, maelekezo yalishatolewa kwamba waandae maeneo ambayo yatakuwa inaitwa kama rescue area pomba asa ikitokea tatizo wananchi wajua wanakimbilia wapi kwa sasa hivi kuna maeneo ambayo tayari kwa mfano kama manisipa ya bukoba maeneo mengi unakota tayari yamesha yameshaendelezwa sasa open spaces zinaweza zikatumika kwa matatizo kama hayo lakini kwa maeneo ambayo hayajaendelezwa kama maeneo ya mashamba za bila bado maeneo makubwa wanaweza kuplani maeneo kwa ajili ya majanga na kwa mtazamo huu sasa hmm inamaana miji unaweza ukanieleza kwamba miji iliyoko katika mkoa wa Kagera ni endelevu kwa upande wa mpango miji huwa sana sana tunajikita kwenye kuandaa mpango sio miundo mbinu ni mpango ambao unaonyesha miundo miundo mbinu mi itapita wapi wapo watu wa miundo mbinu kama wa barabara watu wa maji sawa wanokuja lakini miundo mbinu tunatakiwa tutoe dira tu waanza kuandaa mpango ili ma, yani ya maendeleo yanatakiwa ya, sisi tutangulie maendeleo Watu kama wanajenga wakute sisi tumeshafanya prani ya maeneo husika lakini tatizo lipo kwa mashaurada za wilaya ili swala la mipangumiji huo hawalipe kipao mbele na kwenye budget huo hawaweki na no, ukiangalia ukienda kuangalia zile idara za za ardhi hawana hata magari yaona vitendeya kazi hawana budget ya kufanya kazi lakini tumekuwa tukisistiza kwa wakurugenzi waao wanaweka kwenye budget zao lakini hata katika shughuli za kawaida bila hata kufuku ni baraka katika shughuli za kawaida watumishi sio tu wakay ofisini wanaweza wakapanga tatizo ni halmashauri azifanye uhamasishaji wa, wa watu asilimia kubwa ya watanzania hususan wa mkoa wa Kagera hmm. hawana hati hmm. pengine hili linawakwamisha kwa kiasi gani kwanza ni gharama halmashauri azigaramii isipokuwa kwenye maeneo ambayo wanaona halmashauri wanaweza wakauza viwanja wakapata mano lakini kwenye maeneo ambayo yameshaendelezwa kama kwenye squatta yale maeneo yanaachwa yanaokuja mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kupimwa sasa kija mtu mmoja mmoja ni gharama kwa damu chuo miji na mtu mmoja awee hawezi yani swala ni swala la wale wa wanaokuwa katika mamlaka husika kwa sababu ndio mamlaka katika halmashauri za manispaa alimashauri ndio mamlaka za upangaji sasa kama yale yani maswala yapi kipao mbele ina maana wao wenyewe ndio wana nani wanafanya isuala la mpango mimi ditiwe ende kwa sababu so, watenye budget au yaani wanaona ni swala ambalo yani kama ajina maslahi kwao na kuna namna ambavyo mnalinganisha sasa uh, miji iliyoku mkoani Kagera na miji katika mikoa uh, mingine kuangalia kwamba mkoa huo uh, katika kiwango gani cha kuendelezwa pale Mwanza huwa wana mpango maalum hasa kwenye zile ya nani municipality ya Ilemera na na wanahamasisha wananchi wanafanya unani upimaji shirikishi. Kwa hiyo ukienda maeneo mengi ya Mwanza kidogo wana program ya kupima na mji umepangwa. Na mji ukiwa umepangwa umepima unakuta serikali inapata mapato sawa wanalipa kodi. Na halmashauri kwa kweli kwenye viwanja kwenye tozo to, tozo za kodi za viwanja ndizo zinazuvetea almashauri mapato lakini Wakurugenzi hawajui wajui basi ndo maendeleo na ni nani ambaye anawajibisha sasa wakurugenzi ambao wanaonekana kuzembea katika hilo mm, katika hili sisi, sisi kama mkoa huwa tunafanya kushauri. Kama mtaalamu mshauri sasa mm. unafikiri ni kitu gani ambacho kinapungua katika miji ya mkoa wa Kagera? Uh, kwa miji ya Kagera sana sana tuna upungufu wa wataalamu wa mipango miji. Manisipa Bukoba kuna mtaalamu wa mipango miji ambaye ni mkua wa idara, Miseni yupo mtaalamu wa mipango miji Cherwa yupo lakini halmashauri zingine zilizobaki hazina wataalamu wa mipango miji. Lakini pia halmashauri nyingi hazina maafisa. Kwa mfano ukienda Ngara mmoja tu ambaye ni msaniframani aona afisa, afisa mpangomiji kwa hiyo swala la umiliki au upimaji hali bado ni, ni ni tatizo kubwa na ukienda mreba kwa mfano aona mpimaji hali ngara, aona mpimaji hali swala la utwaji hati, au upangaji miji inakuwa ngumu kutokana na waba wa watumishi Mmm kama wangekuwepo ni kitu gani ambacho tunategemea kingekuwepo pia Ma, Kuna maeneo mapi ambayo yanachukikia miji angeweza kuandaliwa mipango wa, watu, ya kapangwa na watu wakapimua maeneo yao wakamirikishwa lakini pia halmashauri zina zingeweza kuongeza mapato kwa kutoza kodi ya ardhi kwa kwa kwa kauli hiyo sasa hmm. mkoa hauna idadi ya hati ambazo wananchi wake wameshazipata wame sio Kuna record ya ambazo hatuja update hapa a subiawe karakini kwa mfano kwa kuangalia hapa kuanzia mwaka mbili na, nane, mbili na tisa mpaka na nne kuna jumla ya viwanja tulioweza ku, ku viwanja idadi ya viwanja vilivyopimwa nilikuwa ni 8140 na mashamba yaliyopimwa nilikuwa ni hekta 75243.367 lakini jumla ya idadi ya hati zilizotolewa zilikuwa ni 336 na mimi asabati sin